Nchi za kiarabu za Huba zinaanza mazoezi ya kijeshi ya pamoja kwa siku mbili wakati hofu ya mzozo wa silaha na Iran inaendelea kuongezeka. Ripoti kutoka Dubai inaeleza kwamba mvutano unaongezeka kwa sababu ya mzozo wa kieneo. Ifuatayo ni ripoti kamili na mimi Aida Isa. Mazozi hayo yalopewa jina Islands of Loyalty. Yanakuja wakati ambapo mzozo baina ya umoja ya falme za Kiarabu UAE na Iran juu ya visiwa vitatu muhimu katika huba ya Uajemi. Mapema mwezi huu rais wa Iran Mahmud Ahmadinejad alitembelea moja visiwa hivyo Abu Musa na kuchochea vita vya maneno baina ya Abu Dhabi na Tehran. Waziri wa mambo nje wa UAE Anwar Muhammad Gargash alisema nchi yake imechoshwa na ukaliaji mabavu wa Iran kwenye ardhi hiyo. Shirika la habari la Iran, Fars, jumamosi lilitoa onyokali kwa mzozo huo unaweza kupelekea kuzuka kwa vita. Lilimnukuu afisa wa kijeshi ambaye hawakumtaja jina akisema kuwa kitakachotokea kwanza ni hasara kubwa kwa umoja wa falme za Kiarabu. Licha ya maneno mazito ya mchambuzi David Roberts, ambaye ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya Royal United Services kwa ajili ya masuala ya ulinzi na usalama huko Qatar, Anasema nchi zote zinapendelea kuepuka mapambano. I think it's certainly for show but that is absolutely not to sort of ignore the potential prospect that something could accidentally spark off here. You know, if you put Anasema kwa sasa ni maneno tu. Lakini hiyo haimaanishi tunapaswa kupuuza uwezekano wa kuzuka ugomvi. Ukiangalia vigezo vyote hivyo kwa karibu basi jambo lolote linaweza kutokea. Mkurugenzi wa utafiti Theodor Karasich Watasisi liopo Dubai ya maswala uchambuzi wa kijeshi kwa mashariki ya mbali na huba na kubaliana na hilo. It takes one little accident or incident to set off a chain of events that could ultimately lead to some kind of military confrontation. Anasema inachukua ajali ndogo tu au tukio dogo tu kusababisha matukio ambayo yanaweza hatimaye kupelekea kuwepo kwa mapambano ya kijeshi na kuna uwezekano kuwa swala hili la visiwa linaweza kusababisha hilo Visiwa vyote vitatu venye mzozo vinadhibitiwa na Iran na vipo karibu na mlango wa bahari wa Holmes ambapo takriban ya tano ya mafuta ya dunia yanapitishwa Teheran imetishia kufunga mlango huo wa bahari ikiwa ni majibu kwa vikwazo vinavyolenga programu yake ya nuklia na pia inaweza kutumia vikosi vyake vilivopo huko kwenye kisiwa cha Abu Musa kufanya hivyo. Andrew Bond, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka taasisi ya masuala ya huba hapa Washington DC, anasema nchi nyingi ikiwa ni pamoja na Marekani zina wasiwasi juu ya mzozo huo wa visiwa kuwa unaweza kuathiri ugavi mafuta duniani. Anasema kuna baadhi ya watu katika utawala wa Marekani ambao hivi sasa wana wasiwasi juu ya kile kinachoendelea. Umoja wa falme za Kiarabu unasema uko tayari kuasilisha swala la mzozo wa visiwa hivyo kwa wa kimataifa ikiwa mwafaka hautapatikana kwa njia za kidiplomasia. Iran nayo pia inasema umiliki wake wa visiwa hivyo si swala la kujadiliwa.